Én beismerő vallomást tesz. A piknik előtti hétfőn Marilla gunther arccal jött le a szobájában. Én Szólította meg a ragyogóan tiszta asztal mellett fejtő, és a Helen a Magyarófák Völgyén című dalocskát, a betanítását dicsérő lendülettel és kifejező erővel éneklő kis alakot. Nem láttad valahol az ametiszt, prosso? Úgy rémlett, hogy amikor tegnap este hazajöttem a templomból, a tűpárnába tűztem, de most sehol sem találom. Én láttam ma délután, felelte akadozva. Amíg a segélyegyletben járt, elmentem az ajtaja előtt, és megláttam a tűzpárnán, így aztán bementem, is megnéztem. – Hozzá is nyúltál? – kérdezte Marilla szigorúan. – Igen. – ismerte be en. Elvettem, és feltűztem a ruhámra, hogy lássam, hogy fest. – Ehhez egyáltalán nem volt jogod. Nagyon csúnya dolog, ha egy kislány olyasmibe beüti az órát, ami nem tartozik rá. De sem lett volna szabad menni a szobámba, nemhogy a melltűhöz, ami nem is volt a tiéd. Hová tetted? Ó, hát vissza a sublódba. Talán egy másodpercig volt rajtam. Igazán, Marilla, én nem akartam más dolgába jutni az orrom. Meg sem fordult a fejemben, hogy valami rossz is lehet abban, ha bemegyek és felpróbálom, de most már látom, hogy így van, és soha többé nem teszek ilyet. – Ez, megjegyzem, az egyik vitathatatlan erényem. Soha sem követem el ugyanazt a rosszaságod másodjára. – Nem tetted vissza, – mondta Marilla. – A mertűnek nyoma sincs a sublódban. Kivetted, vagy ki tudja, mit csináltál vele? – De én tényleg visszatettem, – védekezett en gyorsan, és Marilla érzése szerint kicsit szemtelenül. – Csak éppen nem emlékszem már, hogy a tűpárnába tűztem-e, vagy a porcelántára tettem-e, de abban egészen biztos vagyok, hogy visszaraktam. – Megyek, megnézem még egyszer, – mondta Marilla, aki nem akart igazságtalan lenni. – Ha visszatetted, akkor ott kell legyen. Ha nincs ott, akkor tudni fogom, hogy elvetted és kész. Marilla visszament, de hiába forgatta fel a soblótot, sőt az egész szobát, ahol csak a tűt sejtette, sehol sem akadta nyomára. – En, az a tű elveszett, – jelentette ki a konyhába lépve. – Saját bevallásod szerint is te voltál az utolsó, aki hozzányult. – Nos, halljam, mit csináltál vele? Azonnal mondd meg az igazat. Kivetted és elvesztetted? – Nem. Marilla dühös és Enn őszinte pillantása egybefonódott. – Nem vittem ki a tűt a szobából, – mondta a kislány ünnepélyesen. – Ez az igazság, még ha kínpadra is vonnak miatta, bárhogy mi a kínpad, nem igen tudom. Tessék, végre kibögtem. En ezt a határozott kijelentést pusztán nyomatéknak szánta, illa azonban nyílt ellenszegülésnek könyvelte el. En, azt hiszem, te hazudsz nekem, ripakodott a kislányra. Illetve nem is hiszem, hanem tudom. Nem, ne is szólj semmit. Azonnal menj fel a szobádba, és addig ne is lássanak, amíg nem vagy hajlandó beismerő vallomást tenni. A borsót is magammal vigyen? kérdezte En alázatosan. Nem, majd én befejezem. Tett, amit mondtam. Alig, hogy en kitette a lábát, Marilla ugyancsak zaklatott lelki állapotban fogott neki szokott esti teendőinek. Nyugtalankodott az értékes meltő miatt. Mi lesz, ha én tényleg elvesztette? Milyen haszontalanságra valhogy bár akárki megláthatta, mégis tagadja, hogy elvette? És mindezt milyen ártatlan képpel? Nem is tudom, melyik a rosszabb, tépelődött magában, miközben a borsót fejtette. Azt persze nem feltételezem róla, hogy el akarta volna lopni, vagy ilyesmi. Talán csak játszani akart vele, vagy megkönnyíteni a fantáziája csapongását. Annyi bizonyos, hogy ő vette el, mert saját elmondása szerint sem jártott rajta kívül más attól fogva, hogy ő bement, addig, amíg én ma este felmentem. A tű pedig eltűnt, a felül semmi kétség. Nyilván elvesztette, és most nem meri bevallani, mert fél, hogy megbüntetem. Még elgondolni is borzasztó, hogy hazudik. Ez még a rossz természeténél is elszomorítóbb. Szörnyű felelősség egy olyan gyerek a házban, akinek nem lehet hinni. Az alattomosságára és a hazudozására derült ma fény, és ez még a bros elvesztésénél is jobban fáj. Fele annyira se bánnám a dolgot, ha bevallotta volna az igazat. Aznap este Marilla még jó pár kutató utat tett a szobájában, de egyik se vezette eredményre, ahogy a keleti szobában is hiába járt. Enn tagadta, hogy bármit is tudna a brosról, ami Marillában éppen az ellenkezőjét erősítette meg. Másnap reggel matthew is elmesélte a történteket. Matthew értetlenül és zavartan hallgatta. A kislányba vetett hite nem ingott meg olyan gyorsan, de azt el kellett ismernie, hogy a körülmények a kislány ellen szólnak. Biztos vagy benne, hogy nem csúszott a sublód mögé? hozakodott elő Matthew az egyetlen lehetséges megoldással. Elhúztam a helyéről, kivettem a fiókot, és minden elképzelhető szögletbe benéztem. Hangzott a határozott válasz. A tűnek nyoma veszett, és biztos, hogy a gyerek vett el, ráadásul még hazudott is. Ez az igazság mettyűkáv, kárt építeni. Számolnunk kell ezzel a ténnyel. Nos, hát mi a szándékod? kérdezte Mettyúr reményvesztetten, és a lelkeméjén még örült is annak, hogy nem neki kell megbirkozni ezzel a problémával. Ilyen helyzetben igazán nem szívesen ártotta volna bele magát a gyereknevelésbe. Marilla, a korábban bevált módszerre emlékezve, komoran javasolta. – A szobájában marad, amíg be nem vallja az igazat. Aztán majd meglátjuk. Talán még a tű is előkerül, ha megmondja, hova tette. De akár így, akár úgy, szigorúan meg kell büntessük, mettyú. – Nos, hát akkor majd te kezedbe veszed a dolgot, mondta mettyú, és a kalapjáért nyújt. Tudod, hogy nekem semmi közöm hozzá. Te magad mondtad, hogy ne üssem bele az orrom. Marilla úgy érezte, hogy mindenki cserben hagyta. Még Mrs. Linchess sem fordulhatott tanácsért. Vészterhes arccal vonult fel enhez, és még komorabban tért vissza. En rendületlenül tagadott. Kitartotta mellett, hogy nem vette el a tűt. A gyermek szemmel láthatólag sírt, és Márillában a látványtól felébredt a szánalom, de keményen el is nyomta magában. Saját szavaival élve estére teljesen tőnkre ment. Amíg nem vallod be, nem jöhetsz ki a szobádból, szögezte le végül. De hát holnap lesz a piknik, tiltakozott el. Attól ugye nem tiltel, el, ugye elenged délután. Ha igen, akkor derűs lélekkel viselem el a szobafogságot, a tartson, ameddig csak kívánja, de a piknikre muszáj elmennem. Amíg nem ismered be En, addig se a piknikre se máshova nem mehetsz. De Marilla lehelte Ám Amarilla már be is csukta maga mögött az ajtót. Szerdára vidadó reggel csodálatosan tiszta és gyönyörű idő volt, mintha csak a piknikre rendelték volna. A zöld marzátos ház körül csiripeltek a madarak, a láthatatlan szellő liriumok nehéz illatát hozta be minden ablakon ajtón, és a ház legtávolabb izugába is széthordta. A völd nyírfáj vígan integettek ágaikkal, mint a csak En szokott reggeli üdvözlését viszonoznák. De én aznap reggel nem jelent meg a keleti a ablakában. Amikor Marilla felvitte tálcán a reggelit, a gyermeket az ágyán ülve találta. Sápattan, kihúzott derékkal száját eltökélten összeszólítva várta Marillát. Szeme ragyogott, amikor Marillára nézett. Kész vagyok vállomást tenni? Marilla letette a tálcát. A módszer tehát ismét bevált, de Marilla elégedettség helyett csak keserűséget érzett. Úgy, mondta. Rendben, hallja hát mit akarsz mondani? Elvettem az ametisztmeltőt, kezdte en, olyan hangon, mint aki betanult leckét mond fel. Ahogy gondolta, elvettem. Amikor bementem, még nem volt szándékomban, de olyan gyönyörű volt Marilla, hogy amikor feltűztem a ruhámra, leküzdhetetlen kísértést éreztem, Elképzeltem, hogy milyen abszolút izgalmas lenne levinni a kertbe, és eljátszani, hogy én vagyok a Lédi Cordelia Fitzgerald. Mennyivel könnyebben el tudnám képzelni, hogy én vagyok Lady Cordelia, ha egy igazi ametiszt brost viselnék. Tajánával csipkebogyóból is fűztünk láncot, de hol van az az ametisztől? Így aztán elvettem a brost. Gondoltam még mielőtt hazajön visszateszem, hogy az időt húzzam a kerülő úton mentem. Amikor a fénylő vizek taván mentem át, levettem a brost, hogy megint elgyönyörködjek benne. Ó, hogy csillogott a rá eső napsugárban! Aztán, amikor a víz fölé hajoltam, kicsúszott valahogy az ujjaim közül, és szóval lassan bíbor csillogással elsüllyedt a vízben, hogy mindörökre a fénylő vizek tavának fenekén pihenjen. Marilla, sajnálom, de ennél jobb vallomás nem telik tőlem. Marillát elöntött a dű. Ez a gyerek elvette, és aztán elhagyta a legféltettebb kincsét, most meg nyugodtan ül vele szemben, és a lelkiismerett fordalás, vagy a megbánás legcsekélyebb jelenélkül számol be a részletekről. Nyugalma terültetve magára így szólt. – En, ez egyszerűen rettenetes. Nálad elvetemültebb gyereket még nem hordott a hátán a föld. – Igen, azt hiszem ez így van, helyeselt En halkam. És tudom, hogy büntetést érdemlek Marilla, az önkötelessége, hogy megbüntessen. Csak azt kérem, essünk túl rajta most azonnal, mert semmi más nem foglalkoztat, mint hogy elmehessek a piknikre. Még hogy piknikre! Szó sem lehet róla, Ann Shirley. Ez lesz a büntetésed, és ez még fel sem ér azzal, amit elkövettél. Nem mehetek el a piknikre? ugrott apra en, és megragadta Marilla kezét. De hiszen megígérte, hogy elenged. Ó, Marilla, muszáj elmenjek a piknikre, hiszen azért tettem vallomást, bármivel büntethet csak ezzel ne. Ó, Marilla, kérem, nagyon kérem, engedjen el a piknikre, gondoljon a fagylatra, hiszen lehet, hogy az életben soha többé nem lesz alkalmam arra, hogy megkóstoljam a fagylaltot. Marilla hidegen fejtette le Enn görcsösen kapaszkodó ujjait. Felesleges könyörülnöd, Enn, nem mehetsz el a piknikre, ez az utolsó szavam, és egy hangot se halljak többet. Enn rámerett, hogy nem tudja Marillát jobb belátásra téríteni. Összecsapta a kezét, szívtépően felkiáltott, és az ágyra vetette magát. Arcát a párnába fúrta, teste rászkódott az okogástól, a legteljesebb kétségbeeséstől és csalódástól. – Az Isten szerelmére! – kiáltotta Marilla elhülve és kisietett a szobából. – Ez a gyerek biztos megőrült, jó ember nem viselkedik így, ha pedig nem ment el az esze, akkor a lelke mélyéig rossz. Ó, Istenem, attól félek, mégis Lécsőnek volt igaza. De most már belevágtam, és nem fogom meggondolni magam. A délelőtt nyomott hangulatban telt el. Amikor már semmi más tennivalója sem akadt, Marilla felsikálta a veranda padlóját, és lemosta a teljes kamra polcait. Bár mindenre semmi szükség nem volt, csupán Marilla próbálta a szenvedélyes munkával elterelni a gondolatait. Amikor végzett, kiment és felkerebélyezte az udvart. Nem sokára elkészült az ebéd. Marilla a lépcsőhöz ment és felszólt ennek. A korlát felett egy tragikus tekintetű, könyvmaszatos arcocska jelent meg. – Gyere le ebédelni, enn! – hívta Marilla. – Nem kérek enni, Marilla – zokogta a kislány. – Képtelen lennék egy falatot is lenyelni. Megszakadt a szívem. Egy szép napon Marilla bizonyosan mardosni fogja a lelki ismeret burdalás, amiért ezt tette vele, de én mégis megbocsájtok. Ha eljön majd ez a pillanat, jusson eszébe, hogy megbocsátottam, és ne is kérje, hogy egyek valamit, különösen nem főtt disznó húst és zöldséget, amikor az ember emészti magát, a főtt hús és zöldség feletté prózai ennivaló. Marilla elkeseredve tért vissza a konyhába, és szíve bánatát kijöntötte az igazságérzete és az en iránt táplált titkos rokon szemek között hányódó, nagyon szerencsétlen meggyúnak. Nos hát, Marilla, tudom én, hogy nem kellett volna elvegye a brost, és nem lett volna szabad történeteket kitalálnia. De hát olyan csöpp kis jószág, olyan érdekes kis teremtés, mondta is gyászos képpel merett a tányérján felhalmozott disznóhúsra és főt mintha ezt a prózai ennivalót ő is, akár csak enn, alkalmatlannak ítélte volna válságos élethelyzetekben. Nem gondolod, hogy kegyetlenség itthon tartanod, amikor annyira szeretne elmenni a piknikre? Meg vagyok döbbenve azon, amit mondasz, mert gyukávbark. Éppen ellenkezőleg, az a véleményem, hogy nagyon is enyhe büntetést kapott, és még csak fel sem fogja, hogy milyen elvetemült. Ez az, ami legjobban nyugtalanít. Nem volna akkor a baj, ha őszintén megbánta volna, de látom, hogy te sem látod be, magadban most is mentségeket keresel számára. De hát olyan kicsi jószág, hajtogatta erőtlenül Mettyú. Engedményeket kell tegyünk. Tudod, Marilla, hogy nem kapott rendes nevelést? Hát most kap! zárta le Marilla a vitát. Ez a visszavágás elnémi tudta Mettyút, ha nem is győzte meg. Szótlanul és rossz kedvűen ették meg az ebédet. Csak Jerry Bute a béres fiú ragyogott a vidámságtól, amit Marilla személyes sértésnek vett. Amikor elmosogatott, és a morzsából készült piskóta tésztája is összeállt, és a tyukokat is megetette, Marillának eszébe jutott, hogy a különleges alkalmakkor viselt legjobb fekete csipke sálján látott ma múltkoriban egy kis szakadást, amikor hétfő délután a hölgyek segélyegyletéből hazatérve levette. Elhatározta, hogy felmegy és megjavítja. A sál aládájában egy dobozban volt. Amikor Marilla kiemelte, az ablakot sűrűn körbenövő vadszőlőn át egy ósza napsugár megvillant valamin, ami a sálba akadt, valamiben, aminek csiszolt lapjai iboja színű fényt szórtak. Marilla elképetten kapott hozzá. Az ametiszt bros volt. Csatjánál fogva egy szálon lógott. – Egek ura! – nyögte ki végre Marilla értetlenül. – Hát ez meg mit jelentse? A melltőm, amiről azt hittem, hogy berijék tavának mélyén fekszik, itt van épen és sértetlenül. Akkor meg miért mondta ez a lány, hogy elvette és bejtette a vízbe? Megesküszöm mindenre, ami szent, hogy szerintem a zöld manzárdos ház el van varázsolva. Emlékszem is, hogy amikor hétfő délután levettem a sálat, egy pillanatra ide tettem a sublódra. Valahogy akkor akadhatott bele. Még ilyet! Marilla elszántan masírozott fel a keleti manzárba, markában ott szorongatta a melltűt. Ann magát, és most leverten üldögélt az ablaknál. – Ann kezdte Marilla ünnepélyesen. – Ebben a percben találtam meg a brostűt. A fekete csipkes államba akadt. Most pedig szeretném hallani, hogy mi volt ez a halandja, amit ma reggel előadtál. – Hiszen ön mondta, hogy nem el addig, amíg be nem ismeren. mondta Ann fáradtam. Így aztán elhatároztam, hogy bevallom, mert mindenképp el akartam menni a piknikre. Tegnap este, amikor lefeküdtem, kigondoltam egy vallomást, és amennyire tudtam, kiszíneztem. Aztán addig ismételgettem, amíg úgy nem éreztem, hogy tudom. De végül mégsem engedett el a piknikre, így minden fáradtságom kárba vezett. Marilla akarata ellenére is elnevette magát, de aztán bele a lelkiismeret fordalás. E – Én, te aztán mindenkin túlteszel de én is hibáztam, ezt most már belátom. Miért is kételkedtem az igazmondásodban, amikor eddig soha nem hallottam tőled hazugságot? Az persze nem volt helyes, hogy olyasmit vallottál be, amit el sem követtél, sőt, ez kimondottan helytelen volt. De hát, én hajszóltalak bele. Ha megbocsájtasz enn, akkor én is megbocsájtok neked, és ott folytathatjuk, ahol abba hagytuk. Most pedig készülj a piknikre. En úgy pattant fel, mint akit puskából lőttek ki. Ó, Marilla, hát még nincs késő? Dehogy még csak két óra. Éppen ott csak egybe gyűltek, és az uzsonnáig is van még egy óra hátra. Most meg az arcot fésült meg a hajad, és vett fel a színes pamutruhát. Én addig összekészítek egy kosárra való ennivalót. Van, miből választani? Eleget sütöttem. És gyerivel befogatom a sárga kancát. Kocsival hamarabb odaérsz a piknikre. En sebesen a mosdóállványhoz futott. – Ó, Marilla! – játotta. – Öt perccel ezelőtt még olyan szerencsétlenül éreztem magam, hogy azt kívántam, bárcsak meg se születtem volna. Most meg nem cserélnék egy angyallal sem. Aznap este egy végtelenül boldog, és kimondhatatlanul fáradt ent tért vissza az ördban házba, az üdvözültség szinte leírhatatlan állapotában. – Ó, Marilla! Fenségesen szórakoztam. A fenséges szót ma tanultam. Mary Alice belszájából hallottam. Hát nem kifejező. Minden egyszerűen csodálatos volt. Finom usonnát kaptunk, aztán Mr. Harmon Andrew hatosával mindegyikünket elvitt csónakázni a fénydővizek tavára. És Jane Andrew majdnem belepottyant a vízbe. liliomot akart szedni, és úgy kihajott, hogyha Mr. Andrew az utolsó pillanatban nem kapja el a sejemövénél fogva, beleesett volna, és akár meg is fulladhatott volna. Ó, bár csak velem történt volna, Kis hiány vízbe fullodni, igen romantikus élmény, és olyan izgalmas lett volna elmesélni, és fagylatot is ettünk, nem is találok szavakat, olyan volt, biztosíthatom, Marilla, hogy ennél nagyszerűbbet nem ettem még. Harisna stoppolás közben Marilla mindenről beszámolt Matthew-nak. Kész vagyok beismerni, hogy hibát követtem el, – mondta végezetül őszintén. – De tanultam is valamit. Nevetnem kell, ha en vallomására gondolok, pedig azt hittem nem kellene, és valójában hazugság volt. De azért ez mégsem olyan szörnyű, mint a másik lett volna, és különben is engem is felelősség terhel. Bizonyos fokig nehéz ezt a gyereket megérteni, de azért azt hiszem, mégis rendes ember lesz belőle. Így vagy úgy, egy biztos, az a hely, ahol ő tartózkodik, sohasem lesz unalmas.